Згадані факти не можна вважати чимось випадковим, тут простежується чітка закономірність. Ще більше закономірностей побачив я, коли зібрав увесь приступний матеріал про загиблу планету. Я тоді написав есей «Слідами космічної катастрофи», котрий викликав значний резонанс. А коли переконався, що соцреалізм уже не для мене, взявся писати науково-фантастичний роман про Файтон. Так називали Десяту планету люди, котрим було відомо про її загибель. Так я прийшов до фантастики. Прийшов вимушено, намагаючись перенести на інші планети події, що відбувалися на Землі, точніше в Радянському Союзі. Звичайно, читач розумів, де я побачив тоталітарний режим на чолі з єдиним безсмертним. Зрозуміли також у ЦК. Невдовзі на мою фантастику накинули зашморг. Діти приїздили не так часто, як мені б того хотілося. Я відчував себе таким самотнім, ніби жив на дні покинутого степового колодязі. Як і раніше, Василь Менко намагався мене розважити. Запрошував на келих вина та незмінного генерала. Але холодний вужак, що присмоктався до мого серця, не давав мені вільно дихнути. Я переконався, що належу до людей, котрі не здатні жити без сім'ї. Моя колишня дружина Ірина добре це розуміла. Вона то присилала на розвідку матір, то приїздила сама. Я приймав їх вічливо, але без радості. Від часу нашого розлучення минуло 20 років. Син виріс, відслужив армію. З ним також близькості в мене не вийшло. Він характером удався в матір. Так чи так, а це вже не була моя сім'я, і не могла нею бути. Мені треба було думати про створення нової. Ця проблема заскочила мене неждано негадано. Я не мав на приміті жінки, з якої хотів би поєднати своє життя, а власне мав аж дві – Юдів Борисівну Копит і Олену Ліцканович, що стала оглобліною. Та вони мали чоловіків, яких любили і шанували. І мені не могли запропонувати нічого, крім дружби. У цих сім'ях я завжди був бажаним гостем. Чоловіки знали про мої почуття до їхніх жінок, їм це навіть подобалось – але ж не подобалося мені. На душі робилося ще важче, бо я добре бачив. Ці сім'ї щасливі без мене. Я почувався тут зайвим. Якось на Київській вулиці я зустрів свою давню знайому, художницю в жанрі художнього скла Асю Давидівну Зельдич. Ми познайомилися в Ірпині, в письменницькому будинку творчості, де Ася відпочивала з матір'ю. Тоді їй було трохи більше, як 20 років. Вона вчилася в художньому інституті. Тепер це була сорокалітня жінка, кругловида, з симпатичними ямочками на щоках, що надавали її вигляду щирої, доброї душі. Мабуть, Ася знала, як вона виглядає, отож створений природою образ підсилювала вмілою грою. Так чи так, але перше враження від цієї жінки, та й не лише перше, було вельми для неї вигідне. Щоб знайти собі пару, треба зустрічатися з жінками, мати вибір. Я ж зустрічався з ними лише на київських вулицях, де і я сам, і вони були тільки випадковими перехожими. Тож не дивно, що мене привабила Ася Давидівна. На той час вона була вже відомою художницею, про неї писала «Уре», тому 13-му томі, як кольорове зображення її вази. Видавалися також постівки з її працями. Причому помилитися було важко, Ася і справді стала талановитою художницею Але можна помилитися в іншому Мені була потрібна не художниця, а дружина А чи здатна Ася бути доброю дружиною, я не знав І хоч вона й справді сама потребувала постійного догляду та побутової підтримки Ні зварити, ні випрати не вміла Але ж не це стало причиною того, що ми, приживши донечку, так і не стали подружжям Причина була інша я вже доволі щільно перебував під ковпаком КДБ. І через те був позбавлений права визначати свою долю. Визначали вони, поки що невидимі тіні. Коли народилася Оленка, я ще не був розлучений з Євгенією. І не тому, що не домагався розлучення, а тому, що Євгенія його не давала. Саме в той час було видано закон, котрий дозволяв чоловікам, що офіційно перебували в шлюбі, реєструвати позашлюбних дітей на своє ім'я. Мабуть, Оленка була першою позашлюбною дитиною, яка здобула батькове прізвище згідно з новим законом. Вступила в життя Оленою Миколаївною Руденко. Пригадую, ми з Аси, повернувшись із ЗАХСу, радісно подали Марії Семенівні, Асиній матері, новеньке свідоцтво про народження її онук. Ніколи не забуду загадкового виразу на обличчі цієї вродливої жінки, коли вона піднісши на рівень власних очей цей документ, притишено мовила. Ну що ж, це добре, навіть дуже добре, але одружуватись...